Sasaba nadakika ishirini katika studio zetu zopo hapa jijini bujumbula Sasaba na, na, sa, nadakika ishirini jijini kigali nchini Rwanda Karibu kufuata tarifa ya mchana tunayo anza kwa muhutasari wake Madalali wa mifugo sita wafungwa jela telafaniga shikano wa mkuwa ningozi Huku kitawala huki apa, kuachia huru mara bada ya kutuzwa faini ya laki kila mtu Idara ya Barabara chini ya Burundi yatangaza mpango wa kuweka taa hivi kwenye barabara zote ku Jigini Bujumbura. Na katika habari za kimataifa, raisi wa Rwanda Paul Kagame amshutumu mwenzake wa Jamhuri demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa kutoheshimu mikataba ya amani. Kuna haya bila shaka na mengine mpenza msikizaji mitambo na ngolo na anserume ilambo na akishirikiana na shansi la mugisha. Hapa suyo msumaji ni mimi Romare dee niwebifuze. Lejo isanganiru, nikibuko yao. Na mkaribu tina, madalari kumna sita ya mifugo wanazulia kwenye kituyo cha polisi, tarafani, gashika la mkowani ngozi. Angu jumatano hii walikamatwa katika soko la mifugu la vigwa Tarafani humo ambaru chete Chake ni jumatano Hayo ya wakati madalari Walipigwa marufuku Na serikali wakituhumiwa Kuhangaisha watu Na kusababisha mifugu kupanda Bei katibu tarafa gashikanwa Anafamisha kuwa watachua wa huru, mana bada ya kutuzwa faini ya lakimoja kwa kila mutu. Teofile Nibizi, alatadhalisha wanawanyerea kufumbia macho marufuku hiyo, walio wekewa kuwa watajibishwa. Na kutoka kaskazini mwaburu ni tulekeye maharibi mwa inchi ambapo ngomi zaidi ya miyamoja, walifungiwa kutu kwa nzima jumatano hii kwenye uwanja wa mchizo wa kaguima, trafani gihanga mkua ni bubanza. Waikuwa wamechungwa na viongozi tawala pamoja na polisi Talifa zinazotolewa na utawara zinasima kuwa ngombe hao. Walikamatwa wakiwa marishoni kwenye alithi huko kagwima Ali hiyo inaezwa kuwa katika mzozo. Kati ya raia na kambi ya kijeshi ya mudubugu. Leopo ronda isawa katibu utarafa gihanga. Anaereza kuwa ngombe walikamatwa kufuatia. Wamiliki wake kukiuka shiria ya kulisha mifugo zizini. Mifugo hiyo iliachua jioni bada... Ya wamiliki wake kutuzwa faini ya f kwa kila ngombe Na watu wanaotemineza mikati na unga wa uji Ndiyo ta... uh, tayari wameujolodhesha katika shirika la viwango BBN akizungumza na waandishi wa habari Juma lopita mkurugenzi wa shirika aleza kuwa ni ndadi ndo ya ani dai ndogo baada ya muda wa miezi minne ukitishwa kujisajilisha civil service ndike anga alisisitiza kuwa sharti wa watamboe ili kukagua ubora wa bidhaa wanazotengeneza ama kuhusu swala la pombe kali zinazo laumiwa kudhoora afya ya watumiaji wake alifafanua kuwa tatizo ni namna zinazofungwa tumusikizie anatafsiri kwa Kiswahili wenzetu Jandodie Ilakozi Faratumyeko abantu tuliowaita wachomaji mikate pia uyu, na watendaji wa unga wa uji kujisajiri hapa katika kituo cha Beben tuliwaita kwa sababu tuliona kwamba kuna kasoro. Ni watu wengi wanaoendesha kazi hizo bila kuwa na ujuzi wanaotakiwa kwa ujumla, kufika wakati huu watu hamsina tano wameisha jiorodesha bada mezi kada. hao ni watache kwa sababu tunajua kwamba wamiliki na kazi hizo ni wengi. Tuliwaita ili tuwezi kwa tambua kisha tujue wanapo tumikia ili tuwezi kama inabzo sitahidi kwa fundisha, ya Anayo husu sifa za bitha au ujuzi wakutengeneza bitha. Kwa wale wanao mikate, hakuna kutekeleza mbinu zinazo itajika nchini burundi. Yeyote anaweza kuamuka na anaamua kuchoma mikate. Tunafikiri kwamba hayo ni pamoja na majukumu yetu ya kuchunguza. Tunaweza kuchunguza hata vigezo kuhusu mikate. Ili mtu asiseme kwamba anauza kilo wakati anauza chini. Mnaasikia kwenye radio kwamba pombe zile aina kiki na hozagara zinaharibu maisha ya watumiaji wake na wengi wanatauliza kwa nini hatujawafungia mirango ni kwa sababu teknolojia wanayoyotumia inajurikana Sisi tunaona kwamba shida inapatikana kwa namna ya kufunika pombe hizo kuchukua pombe inayo alcohol ya asidimia albaine na mbili. Katika chupa ya mililita mia, hapo unapatia fursa watu wengi kuitumia. Kwa upande huo, tunaweza kushauri kuziweka katika chupa ya mililita miatano na kwa hiyo, watu kwa mpato kidogo hawataweza tena kuzitumia. Na muhuyo walikuwa mkulugenzi wa shirika la viwango bebeni na idadi hiyo kama nivukwani Mikuambia ni watu hamsini na watano ambao wamejia sajilisha katika shirika ehilu Wanjishi wahabari wanawitaji, wanawitaji kunolewa ubongo pamoja na uwezo mdogo wa kifitha Katika vyombo vya habari ni baadhi ya changamoto zinazotajwa kuikabili tasnia ya kutangaza habari nchini Burundi kiongozi wa baraza la mawasiliano Sense Hamisi Mahayo alhamsi wakati wa kuidhinisha kitabu cha mwongozo wa mradi utakao tetegezwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu vestini na himana imeweza kuwa katika mradi huo wanayoelekeza kuanzisha mfuko wa kusaidia vyombo vya habari na wanawake wanareza kualika kwa wa pakubwa na athari za kutuangamizwa utap... pakubwa na athari za uchapiamlo kiongozi wa shirika la waandishi wa habari wanawake amesema hayo Alhamisi akifungua rasia kwa wanachama wake kuhusulisha bora Diane Ndonsia anasema kuwa na matumaini kwamba Bada ya mafunzo hayo, kwaandishi wa habari, watatafuta kwa kina habari zinazohusu husu rishi. Anakumbusha kuwa vyombo vya habari vya andani kupitisha tarifa chachi zinazo husu mwropunde. Tunayendelea na tarifa hii ya habari. Na mtarifa hii nandakugia mbashila kutoka studio zetu jizopo hapa gigini bujumbura. Baadhi ya raia wanaotafuta hati za kusafiria wanalamika wakisema kutopata vibali hivyo wanaozionda siku hizi wanasema kuwa wanapewa miadi mwezi Agosti wanalea kipindi hicho kuwa kilifu wakati baadhi yao wana mipango ya dharura Fastend ndikumana mtaalamu wa masuala ya uchumi anakosoa namna watu wanavyopaa pewa miadi ya muda mrefu wakati hati hizo zinahitajika parku zinahitajika sana naomba serikali kutafutia mwarobini suala hilo Akisitiza kuwa hali hiyo huleta athari kwa nchi na raia waki na idara ya barabara chini Burundi IRB inafahamisha kuwa imombioni kuanzia kuangazia barabara kuu zote nyingine mujumla na nyingine zinazojengwa wa idara hiyo anaweza kuwa waliyefikiana na shirika la ugavi wa maji na umeme REGDZO na hata kwamba lilianza kuchimba mashimo ya kusibikia nguzo Haitha riji simhawi nayo Anafichua kuwa wanawezo Utakao toka sirikalini Pamoja na mchangu ya laia Tarifa hii ikikamilika Tulejea badae Punde ni habari za naona tarifa ile Imepatika na kabisa kama nifu Kwa ninawakambia idara ya barabara Nchini burundi airbe inafamisha Kuwa imombiyoni kuangazia barabara Kuzote ni bujumbra Na nyingine zinazo jengwa Mukulgenzi wa idara hii waneza kuwa Waleafikia na shikala ugavi wa jina umeme reji dezo na hata kwamba shirika jile nyewe lianda kuchimba mashimo ya kusimikia nguzo aitha reji sinimu hawe nayo anafitua kuwa wanawezo utakau tuka serikalini pamoja ni mchangu ya raya tumusikrize anatafuse kwa kisunimu zetu moize misago Mr. Jidezo kwa alivuganye ili kigire. Mr. tulizungumza inataka kuweka umeme ili kuangazia sehemu ile. Kazi tayari zilianzishwa. Nguzo za umeme zinakaribia kuwekwa kisha mataa. Barabara hii iliyobatizwa mwezi gisabo tutaweka pamoja na ile inayopita mbele ya jengo la bunge la taifa na pengine pia tutaweka. Nimradi ambao huko unatekelezwa ili barabara zetu ziangaziwe. Tujaaza kutokana na kuwa uwezo upo katika bajeti ya serikali kuna hata mchango wa raia Kama hile kodi ya barabara kwa wale ambao wanavimbo vya usafiri, OBER inakusanya kodi hiyo na kuiweka katika azina serikali. Badae serikali inatumia bajeti hiyo katika kazi hizi. Kodi hiyo inatoka kwa umilikuwa vimbo vya usafiri haitoshi, lakini serikali hua inaongeza kiongo kingine. Pesa hiyo inasaidia sana katika kazi hizi. Ik ben in Rwanda, Porokagami, en ik ben in Congo Felix, Sekedi, kwa mzozo wa Sekedi. Ik Kongo, ik ben in Kongo, kulingana na shirika la habari la uingereza BBC mvutano kati ya majilani wa eneo la maziwa makuya Afrika unaendelea kuongezeka huku DRC ama jamhuri ya demokrasia ya Kongo ikiishutumu Rwanda kwa kuvamia eneo lake lililojificha kama waasi wa, eh, wa M23 Katika hotuba yake kwa mashirika ya kidiplomasia nchini Rwanda Jumatano usiku, bwana Kagame alimkosoa bwana chisikidi kwa kushindwa kushirikia swala landani, la ndani la Kongo na kuilaumu Rwanda, mamlaka ya Kinshasa. Haijajibu matamshi ya bwana Kagame mkutano wa wakuu nchi za Afrika Mashariki mwishoni mwa Jumada lilopita mjini Bujumbura Burundi ulielekezwa kusitishwa mara moja kujiondoa kwa makundi yote ya kigeni na haja ya kati ya pande zote siku moja badaye msemaji wa serikali ya Kongo alisema wana t makubaliano ya Novemba huko Rwanda kumaliza eh, kumaliza mzozo huu idadi ya vifo uturuki na siriya yapindikia watu 16000 kulingana na shirika la habari la ugermani dw amado chivele ukipenda Idadi hiyo inatajua kuongezika kwa kasi huku juhudi za kuku waji zikiendelea Ikiwa zimesha pita saa sabina mbili tango kutukia kwa janga Hilo rata temekula arithi watala muamaafa Wameonesha wasi wasi wawa kwa wakuweza kukua maisha zaidi Mamlaka zimefamesha kuwa watu kuminambili elfu Mianane sabina watatu wamekufa nchini uturuki Na takribani elfu tatu miyamoja stina wawili katika inchi jilani ya Syria Lai wa Uturuki Lisep Taipi Erdoğan amekiri hapo jana kuwepo mapungufu bada ya silikari yake kukosolewa kwa namna ili vjoshulikia janga hilo umoja wa uraya unapanga mkutano wa wafadhiri mwezi machi iliku hamasisha misada kima kwa silia na Uturuki namu hadi hapa hatu na chaziada uskose kunga nasi katika tarifa zetu za badae kutoka sito kuna mimi lomwadi DDIF zine ya kwa gemini kutakia mchana mweba We'll